почувши стукіт. Можна, а колега Ценон втішив. Морські краєвиди як? Хвилюються, синіють. Що, зроста твій каталог жуанства? Пада, а надходить виставка. Ставочок золотих рибок. Квій рисунок я вчора оглянув. Він розвалюється. Скоротив би пригоди, а допрацював річ. Лише я звик жити повно, хоч іноді відступаю від зеркала собою, налюбувавшись. А раптом згадка про смерть, остра, мов розбита шибка, і ранить, душно на серці і плісінь. Огидний собі, жаба в гної. Робота скритно діється між ребрами, ніби струмок біжить з гір. Посуди мене, можливо, здавна розпука крайня з мого дитинства на старих емігрантських провулках гонить в облуду. Вдарить нещастя і вирвусь. А живу сьогодні якісь стріхи сунусь. Перестати. Я взірець бачив. Нудьга, як помшила скеля. вікендій, рідний брат мій. А вкрай протилежність, тихоня. В сирідстві я збосякував. Його ж любляли собі ченці. Дотягли скінчити медицину. Французьку. Тут теж здобув вищу освіту сусіднього фаху, біологічні проекти обертає. Зараз з'явиться, тільки знаю, у нього душевна рана після смерті жінки. Переїхав на другу квартиру, там господар старушок, роменчик білий. І от сам замкнувся, як печерник, тільки на службу показує очі. Сьогодні ж якісь незвичні клопоти. З'явиться тут, він повідомив. Нудьга в нього за скези. А я живу, як під бурею серед яблунь з весни. Вільно. Від того прогри мистецькі. Хтось сказав про бюсти, Зенона на їх ряд. Глечики. Ворожий хтось. Приятелі теж критичні. Я і Олег Паладюк. Ненавидить, як каблучком тупав кругом білої маківки його Таїси, хоч марно. Він трішки психічний, вона ж поривиста. І як мириться, не збагну. Зрештою, він родуватий русявець, аномальність, відхил за рамки життя. Між ними трохи розколюється, і чорна кішка. «Що кажеш? О, новина, підозріло. Радієш потай, чого?» «Я? Можливо. Але так незвично з пригоди. Тут загадка». Біля квартири Паладюка вночі в парку вбито когось. А він сплямлені речі спалив біля моря. Таїса свідок бачила кров на рукаві. Я теж на хустинці загледів власним оком і йому показую. Він спалює миттю. В газеті вміщено знімок жертви. Багато ножових ран, а речі пограбовано. Якраз в сусідстві Паладюка. Тільки між нами, прошу. Слово даю. Скільки наслідків. Рудувастий заперечення норм. Тут треба підозру, як на довір'я брати. Дверний дзвінок. Приходить брат бездоганна поведінка, мов стежка святого в могильну скучність. Відчиняє двері суховатому чорнявцеві, чий погляд ніби зупинений проклався смолянистою потінню. Привітання обом. Знайомтесь, біолог і медицинник, брат. Приятель Зенон, морський живописець. Початок нового горя, смуткує Вікентій, приходили з поліції. в допит, чого я переслідував 16-річну школярку, а я сидів вдома. Телефон дзенькав. Задай зразу. Двічі підряд. Спитав хто, чи як завжди мовчки був винів. Дідок-господар був вдома, ходив до своїх сусідів. Свідка втрачена, хоч ти киснув седьма в кутку. Дві чи три хвилини я сам. не Негоден був би вниз від'їхати в ліфті, як той вернувся. «Хто школярка?» – спитав Зенон. «Можливо, обмислена сіть?» «Хто?» – он Аркадій пригадує. Сім'я репетувала внизу, під моєю старою квартирою. Мати п'яниця, четверо дітей. Старшу дівчину моя дружина, тепер покійниця, любила, обдаровувала її.